Тут водилися дикі кози, олені, лосі, борсуки та вовки, від яких і назву дістав. Хлопцяки відчували страх перед тими небезпеками, що таїлися в його темних проваллях та ізворах, але цікавість перемагала і вела їх все далі в його незвідані глибини. Тому Добриня і не здивувався, коли почув, що його земляки ховалися від ворогів саме там, у диких урвищах вовчого яру і посилилися в ньому після відходу завойовників. І тут у Добрині раптом лунко забухало серце. Прямо перед ним понад рівчаком їхла молодиця у довгій білій сороці, прив'язаній у станішну шнурком. Через плече корумисло, На корумислі дерев'яні циберця з водою, у якій хліпосталися сонячні зайчики. «Гамночка!» Він і пізно відразу крикнув, «Сестренько, Ганночко!» Молодиці зупинилася, глянула на вершника, що мчав узвозом гори. потім зуйкнула, змахнула руками, коли мисло з сиберцями полетіло додолу. «Добрику! Братоньку!» І, мов, біла чайка метнулася назустріч. Говорити вони не могли, і радість, і біль затнули їм горло. Дивилися одне на одного, обнімалися, усміхалися, а в очах каламутилися сивіли сльози. Під'їхали челядники. «Це моя сестра», – коротко пояснив їм Добриня. «А їй? А це мої товариші. То ходімо ж до нас», – поспішила Ганночка. «Там Кузьма, там діти». І вона показала на обістя, що приліпилося тут же, під горою, при дорозі. Було воно обнесене плотом. «З-під гори...» Врізана в неї наполовину, визирала одним віконцем, напівземлянка, укрита дерном. Таким же був і для худоби. Внизу, на бережині, стояло два стіжки сіна. Убогі будівлі, убогі господарства змайстроване на швидкоруч, аби був якийсь захисток на зиму. Посеред двору над багаттям, у великому череп'яному горшку, булькало якесь варево. Кузьма помішував його довгою дерев'яною кописткою, а біля його ніг вешталося двійко малят без штаньків. Третій маля, зовсім немовля, попискувало в лозовій колисці, що висіла на вервечках під грушею дичкою. Побачивши Добриню, що в супроводі Ганночки заходив до двору, Кузьма кинув копистку і широко розставив руки. Добрине, брате, живий. Він був великий, чорний, лахматий, мов бедмінь. На голові не чуб, а справжнє вороняче гніздо. І голос його гучний рокотав на всю долину, і сила в нього була ведмежа. Їй відразу відчув добрин, як тільки кузьмені руки торкнулися його пліч. Вони почоломкалися тричі навхрест, і перший рушив до вогню. Хлоп'ята сторожко зирились під лоба на чужинців. Добриня присів перед старшим, притягнув до себе. «Миланин, Василів, ти впізнив мене, Добрику?» «Пізнав», – тихо відповіло хлоп'я. «А хто ж я?» «Вуйко Доблиня!» «А маму ж твою як звати?» «Ганночкою», – ще тихше відповів хлопчик. Вражний Добриня глянув на сестру. Та приклала пальця до вуст, а в голос сказала. «Так краще, щоб усі рівні були». Виростуть однакові, мов бо брати. Боже, коли б вона, бідна, знала, що її синок живий, яка б рада була, яка щасливо пришепотів Добриня. Тепер стрепенулася Ганночка. То вона жива? Жива в неволі. Має там сім'ю, дитину, а за цим тужить, тужить. Бідна, бідна, схлипнула Ганночка, яка доля. А як же ти врятувала цих горобенят? кивнув на хлоп'ят Добриня. Як вони вижили? Коли це сталося, ми з Кузьмою були в лісі. Нам пощастило, а всі наші, я знаю, а як же діти, їх не зачепили? Вони тікали і провалилися у наш старий погріб, прикиданий листям та всіляким галузям. Це їх і врятувало. А вранці ми з Кузьмою прийшли на пожарище і почули дитячий плач. Заглянули в яму, Наші добрики сидять, притулившись один до одного. Яка радість була! Чому ж ви не поселилися в нашому колиному куті? Де ж там селитися? Одні головешки та трупи. От ми й перебралися всі, хто врятувався сюди. На свиткоруч викопали землянки для тепла. Перенесли з пожарищ усе, що годилося для життя. Знайшли в лісах кілька корівчин та коней, що вирвалися з того пекла. Ось так і живемо. Скільки ж вас врятувалося? Та вже тут дванадцять землянок, і в кожній дві, три, а то й чотири душі. Всі між, звичайно, розрушилися, єдналися, як хто хотів, чужих дітей брали. Добриня схвально похитав головою це добре, і як же ви назвали це нове село? А так, як ти й сказав, новосілками. І це добре погодився Добриня, хоча коли новий кут краще. Тут почувся голос Кузьми До вечері, до вечері, дорогі гості Юшка була справді смашна Всі довго смакували нею Вели неквапливу бесіду Розповідали, що пережили Що бачили І не щулося, як смеркло Е, заважив Кузьма Та вже пізно І спати пора Де ж ми гостей покладемо Ганночко У землянку і запрошувати незручно Він безпарадно Шкріп своє вороняче гніздо Добриню ударив його по плечу. «Та не турбуйся ти, де спати?» спитай краще, «Де я спав останні роки?» Що може бути краще для спання, як копиться сіна під зоряним небом, та ще й на березі рідного Ірпеня, якщо дозволиш, звичайно? «А чому б ні?» – зрадів Кузьма. «Он там за столом у закутку нічого вам не заважатиме. Спіть хоч до півдня. Постеліть сіна та й вкладайтеся». Сіну було м'яке, пахуче, ніч тепла, зоріна. Ось так, під квакання, що глухо долітало з річки, хлопці і поснули. Прокинулися від тривожного жіночого крику. «Рятуйте! Рятуйте!»